Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu ussalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mëntabih ahum bi ihsan ila jom i din Shikuës në nëruar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirë se takoha me sonë ta në takim me tonat të radhës gjithdo të hënë nga ora 20 e 30 në transmitim të drejt për drejt dhe në lidhe të drejt për drejt së bashkë me juve Këto ditë i patëm ditë të festës, ditë të Kurban Bajramit, dhe padushim se gjdo kosh prej neve ka kaluar në përqaset e gzimit, të hares, të një ngrosie familiar dhe shëqërora. Kemi pas padushim një atmosfer festive dhe imi gzuar kësaj festët në mënyrë që në takon neve si muslimat. E lësë Allah në madnuar që kjo fest të jet një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 pjesën e mbetur të këtyra vlerave duke përfshirë këtu edhe ditët e Kurban Bayramit. Nëse të parasë të shkëputemi kemi qenë duke folur për diturinë. Kemi qenë duke folur për asë çfarë do të bëja për diturinë. Dhe kemi përmendur tre gjëra të çuditshme që në aspektin e artëm janë të çuditshme. Mir po kur të diet përgjigjeja atëra çudi e larguohat. Kemi thënë se është për çudi se si Kur'ani shpallje atij të fillon me një fialnë me një kërkesë duke lënë kështu kërkesë atyra të shumta të vinë më vonë e disa dhe shumë më vonë, ndërso të përgjithët nga gjitha këto regula, dispozita të përgjithët qështja editorisë. Mirë, po kime dhëmë për këtë përgjigje. Dhe e përgjigje e larguan këtë qëdi. Gjithashtë do kime dhëmë nësë është qëdi, që me një mes, ku ka zbritur Kur'ani, ku ka arë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, që nuk kanë qenë të interesuar për dija ta shumë. Ata nuk i kanë vler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 pa dushim se posa të përfundën haqe, për sëri, fillon të, të shfaqen, pa mje, ju të mirat të këti umeti, pa mje, ndo shtë të nga njere dhjojnë kura juese, një imazh, ju i miri këti umeti, qëfar për ndodhë, për njëher përbët një umet, i organizuar, i mirë menaguar, i udheqër si duhet, po japë një imazh, të mrekulushëm të një organizimi dhe unifikimi, pas taj, pas disa ditve, po këthet për sëri që tjetë fatketësisht një umet që nuk dërganë mesajë qëfare duhet. Nuk është aju umet që Zote Gjellewala ka kërkuar për ti, se paku jo në nivellë në duhur. Qëfarë përndot? Qëfarë i bëri këtu tjetë mirë e pas taj jo? Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t pa të shumë se një nga ato të kryesoret që e bëjnë të kjetë kjo dalim është dyturija. A tjene veprëmësim azdijës që erdhime të Muhammedi sallallahu al-sallam. Kush, pësa agjilirë të shkojnë në muzdalife? Pësa agjilirë të shkojnë në Arafat? Për shumë rësujë? Nga se edinë, do të dhja se i ka urru Muhammedi sallallahu al-sallam të gjënë në Arafat. Dhe për të dhja kanë dhja dhe zbatun kët d ndërsa, jashtë Arafatit, jashtë Hajit, gjdo kush me prënë me ha mendje, me gjukime të ti, me mendin e ti, ndhej përqahën, ndahën, nga se nuk gjukon me dje në shëndorës i e rënë me të, Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Ndhe është e rëntësh me kjo dje, që t'jemi të pajisur me dje, që të bëjemi tamam sikur që në ka cilsuar Allahu Gjellewala në Kur'an duke thënë,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 pëse në nuk jemi kështu, thash, fajë është të këni, dhe mungese e parë, që përshka këtan, këtë boshëllëk që e kalonë umeti i Muhammed Sosre, mështë mungese e diës. Edhe në rafshën fetar, edhe në rafshën shkencor, edhe në të gjithë e rafshë tira që njëtët kanë e ojë për dië. Përndaj, Allah unë gjellë gjellë në ka bërë umet të madhë, umet me ndikim,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 Dhe kur flet për historikun e këti njeriu dhe zhvillime dhe nxarjet që ndodhën atë ko, të gjitha ato i stilë ka diturija. Atej me a.s. Kër u kryua, Allahu i madhnuar i urdoj me lajket i bëjnë sejgjde. Shkuet luar, anëni që ka dhëtët e, me lajket, kryesat madhësture të Allahu të azogjel, që nuk bëjnë gjuna,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 Sot nuk leo t'i përkulemi dhe bim përkulemi dhe bim përkulemi dhe as kujtë përsa logele gjelalu. Iran përkule respekti, përkule në dere. A thua val përshfar arsyje, përse ishte adime e qëmë i gjatë shumë, apo a thua val përshka këse ishte i bukur, apo përse nështë e ishte i pasër, përshfar arsyje, për, për, për asë një nga këtu, asë pëse ishte i gjatë, asë pëse ishte i fuqeshëm, asë pëse ishte i pasëm, asë pëse për vetëm njëgjë. Iran në sejde. Të gjithë, tha melaiket, o sëgjë dhe lë melaiketu kulluhum e gjmeun. Të gjithë, tha melaiket, të gjithë, tha, njëtën ko, pa uvënuar, të gjithë, tha, se bashku, numëri melaikeve është për mëshmet nëmruat, e miliona, e miliona melaikeve. Iran në sejde, a dhej me të rejsa. Për fërës uje, vetem se ishte më i dishum se ata ne at ce zotu jelleu wa ala isprawoi an dheuallahu jelleu uallahu uallama adam alasmaa kullaha dhe allahhu yamsayi ademit amrat aljarave pastaj thuma araduhum alel malaaika dhe allah jelleu uallahi prezantoi ato gjera para malaikëve si quhet kja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 Dhe anë që e bë njëri unë të respektuar, të ngritur, është diturija. Dhe në atë shëqëri, ku nuk respektuat njëri u ditur, nuk i apët pozitë e duhur, dhe fatë këtësisht në pozitët e njërëve të dishëm, vendosën njërëve e padishëm, që nuk kanë diturij, nuk kanë njëhurij, kënë në kuptanë se njëri u është degraduar në masën matë madhe të mundshme. Wallaj nuk degraduat njëri u me borgë, nuk degradohet njëri unë me lidhja, një, duke lidhë prangosur, jo. Dhe pse edhe kërët në qëpim dhe degradim? Po të degradim maj madhë që i bët njëriut është që njëriun e dishëm të alargojmë, e të pa dishëm e të avendohës në vene ti, atë rekemin e në qëmuar të rëshë qëri. Kasalau Gjellevoala, në dërgaj një mesajsh për me kësën gjarje, duke në thënë se, respekti dhe nderi bat, për njështë e dish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 Dhe kura ju e së për dije. Njerës në përendim që dëshëm ne të integrohemi të këta tje. Nuk jam bërë ata që janë sëtë për vetë se duke investuar me të madhe në sektor në dijes, në njerës të dijes. Për ndyshë s'kishën marit kura tje, ga sa ta e kam provuar që ka do tëtë të me shekuj të jesh në ersirën e për dijes. Tej në sheku i errët. Atëra kur kanë biseduar dhuna, orrecja. Dhe pa se këtu nuk shkon. Andaj u kthyen dijes. E ka u kthyen dijes. Ata ka kthyesh ishin në errësirë në Evropën e mesjetës. U kthyen ka diep i dijes. Ka ndelusi u kthyen. Ka muslimanat u kthyen. Atje msonin. Isin të lirë për të mësuar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 ai ta vlerëson mundin ton. Dhe pejgamberi i Allahut azhira kështu ishin. Ata tentonin me çdo metod, në çdo mënyrë njerëzve tuaj të humsin besimin, që t'largonin nga beshtetnit. Nga gatrillimet e ndryshme, nga injorancat e ndryshme, që kishin, që kishin rënëuara të shoqëritin deri në maksimum, ata refuzonin, ata refuzonin. A u zgjënë pejgamberat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 Andaj, kërë është për i Allah, të al allahët alëgjën? Allaj jetë në ryshe. është pak më në ryshe. Për këtë arsuje, i duhet të rinjë së të besimin allahën që lehoala, si kur dhe erë më parë. Këse nuk e gjenë vetën të motivuar në ryshe. Për në ryshe, në shkëj rinjëja pashtë. Në shkun pas, pas dhe primeve të degeneruara, devijante, fatke të seshtë. Andaj, unë po alarmaj, për nevojën e madhe që e karinia dhe gjithë njësat për besimin e drejt në Allah në Zogjel. Të gjithë të mobilizomin këtë drejtim. Dhe në qëfë se nuk në motivon ekonomia, gjendje ekonomike, nuk në motivon gjendjit e tira të vendit ton, dhe të në motivon gjendje e besimit në Allah në Zogjel. Ashtë të mjaftushme, ja. në qështu Kuran në kamësuar. Njeri par Kuran i thëtë u respektuan nga me lajke të qilit, për shkat të dijës. Ai Allah ti mundsoni ade me të alson. Dhe ndër e për çka të diës, do kia bën me lajkë ti në shtrohen. A nuk na mundson nejo që të na në shtrohen? Tatirat, ne marrë diës po Allah. Po në çuse kemi dije. Tamam sikur se duhet, sikur që na ka mësua Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kë dia, është edhe dije fetare, ta mësojm besimin, ta mësojm namazin, ta mësojm xjerimin orë të mësojmë edhe fizikën dhe kimijë dhe biologjin dhe shkencët të tjera që janë ligjit Allah gjellë e vola kosmologike përbërin e ujë që është H2O ku shë ka bërë kështu? Shkencëtarët? Këma të kanë zbulu përbërja e ujët për e këtë dy këmbërin e kimike është ligjit Allah të aso gjellë andaj ligjit në Allah e mësojmë në emër të Allah kështë kërë regull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 U amur bi l'urfi, u arid anil jahili. Kho dhe l'afua. Ndjek e gjithë mund rrugën e paches e të falis. Fal. Për së mërë me ta, më stjetë qëllimit hëkmarja. Pra atë që ata ta bëjnë ty. Kho dhe l'afua. Ndjek e gjithë mund falin dhe pachen. U amur bi l'urfi, ur në gjithë mund përpun të mira, përpun të mara, të i vazhda. U amur bi l'urfi, ur në gjithë mund përpun të mira, përpun të mara, të i vazhda e në qovë se të dalin në rrugë i një randët, a arit dhe një gjahilin, shmangë gjë aty në mosumer me ta, mosumer me ta, ata të humbin kohën, në qovë se të dëzhën debatet mirëfjelta, shkencora, akademike, e mi të gatshëm, pa në qovë të ndërdojtë në shpithi, a kuza, fjallë boshës, s'kemi kohë, a arit dhe një gjahilin, nërgaon nga një randët, nga ata që janë të prirën n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 në ka përmendur se një ngashenjat serioze që alarmojnë për afrimin e ditës gjukimit është munges e dijes. Kër lërgohet dije, kër s'ka dije, kër të knjëtër shfaqet i një ranësa. Dhe gjenë që ka atë Muhammedi sër Allahu A.S. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an iqbiduhu min sudur al-ulama. Allahu jalla jalaluhu bon që dituria largohet duke marrë nga gjoksë një i dijshëm. I dijshëm ja merr dhe do di mendon të padijshëm. Jo, Allah nuk bën kështu të padrejt. Epo çfarë bën? Largohet dituria duke vdekur një i arsitë dijshëm. Vdesin të dijshmit, shkojnë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 Kur të interesojmën për këtë çështje. Çet përfitojmë? Që Ku do të she ka dije? Ta marrim dijen. Ka sa po diu shkon dija. E kush ka dija çfarë bën? Tikush duhet me udhëheq njerëzimën. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Sa Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem atë njerëz, duhet dikon me marruzhat, duhet dikon me pyet, duhet dikush me udhëheq. E kush bëhet atë udhëheqë tyne? Njerëzit me koka boshe, ignorant nuk din, u dheq me fuqin që e ka, u dheq me agresivitetin që e ka, u dheq me parin që e ka, nuk është bëj pari nuk i parin për shkak të dijes, nuk u dheq për shkak se është me i dishme, po fatë këtës është, u dheq, si kurse, ndonës në përbot, u dheq për shkak se është me i shkath ti, po jo në kuptim pozitiv, po me i shkath në kuptim mashtrimeve,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 Thëtë Muhammedi sallallahu al-sallam, inënë minë ështërati sëa e një rëfa al ilmu, wa jëthbu të ljahlu, wa jëqërabal këmru, wa jëdhëharë zina. Në qëni këtë përësi madhore shikua të në ruëtë Muhammedi sallallahu al-sallam. Thëtë aleyhi salatu wa salam, medvërtit nga shënjat e ditës e gjëgimit,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 E që fa ndodhë pastaj? O jetë të butu lë gjahëll. Edhe në mungjes të karikës, aty, në, në karikën ku, ku është dashtë ullet i dishme, në veni ku është dashtë ullet i diturit, ajo nuk është atë, është largu. E që fa ndodhë? Jetë të butu lë gjahëll. I në shënë rënjët i njerantësa dhe njerantët. E pastaj? Si pasojë kësa njerantës, që fa ndodhë? Ju shrebu lë këmru o jetë haru zina pjetë alkoholi dhe përhapat zinaja. Pjetë alkoholi dhe përhapat zinaja. Pse pjetë alkoholi? Dhe pse përhapat zinaja? Këse nuk kua njerës të dishum që e di në rëzikun alkoholit e drogës e amoralitetit që ta luftojnë këtë, s'ka. Përkohën rëzik? Ata që pritit nga ta ta luftojnë alkoholin, e ta luftojnë amoralitetin, ata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 Nuk i do të kompitet i ditër. Pa dhe në shëta informatik o kompitir. Pa dhe, a i ka grumbull informatër. Por nuk ka dje. Nga se a e din, në situatat saktume, tën a dje që e ka kompitiri, ta përdor djen për të shpëtu vetën, për dhen përgjien, nuk din a i. A i puna njën mekanike. Ka informata dhe mekanikisht i, i përdor të. Fa të këtësish, ka nga njerë që kanë dje, kanë informata, kanë dituj, i përdojnë në mënyrë mekanike, pandjenja, pandikim. Andaj, për ta pasaj, nuk është probleme që me tërat grumbull të dies, për dëmin alkoholit, për pasajt e kësijat alkoholit, e gjendu këpi alkohol. Unë me dëvërtit nuk mund të kuptoj, më ka plën të merri, serëzish për i tharë, sincerish për i tharë, më ka plën të merri, kur më dëgjaj, se ka doktor, doktor mjekë, miq dhe pin alkool subhanallah ku ka dije kush ka dije për dëmet e alkoolit për dëmet në rolin individuale shoqërore kush ka çfarë dije është ajo që nuk mundë njeriu apo ta ndal nga një keqje që nuk mund të rezistojë një epse të thjeshtë çfarë dije është atë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 dhe largohet dhija. E ku largohet dhija, është situatën mrekulushme për i njëranësën të vija. Gase për diri sa ka dhija, nuk mundët, apsulitisht të mbjetë të i njëranësën, nuk mundët. Duhet largohet leturia që tjëzëdhen i njëranësa. E ku rija i njëranësa pas taj lërë shumë, shumë lërë shumë, ma dje eh, promovohet dhe lavdrohet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 i bën që t'esim për para. Përndaj, kërkojmë që këtu kuptimet t'inselojnë në shkolla, që t'kemi një rinjë të shëndosh, ne pëtë mërojmë i kur përndëgjohem që ka thonjë profesora që fa përndonë në për klasë. Pëtë mërojmë i vëllahi, nga pamjet e pamaralshme, nga veshjet e t'mershme, që në dasmë të shkohet ashtu të shtorp e lëre më në një tempull të mësimit, në një institucion arsimor. Ku është dia? A nuk jemi të vetëdijshëm se kë i bën dëm popullit ton? A nuk e dim se kjo e shkatron të armën ton? E nçof se e dim ku është veprimi pra. Ku është lëvizja? Andaj kërko një garinë jon që të marrën dhije ju informata dhe e partë mundësin që të kuptojnë dhëllime së dhëjëve qëka në në kuptojnë të keshë informata dhe qëka në në kuptojnë të keshë diturit shëndosh këse ka plët njërë dhe dinë se kjo është të kjeqë kjo është bënë përshype, s'ka si për si për si për, në të kemë kjoj ka informata informata po mundë këtë ka njërë që, që jenë për shemë orientalista e studion islamin Dunaji, dhënia e dhjetëmi po e ka për ta luftuar Islamin. Ka informata se si, si thuhet aty hoj, orientalistët më thon hoj, nuk i thuhet aty hoj. Fraza taçi kanë se ka orientalistë që mirën me gjuhën arabike ose diçka tjetër, të po pres për ata orientalista do të thotë që mirën me studimin orientit, e orientit, linjën e mësimit të Islamit për ta luftuar atë. Për këtë kategori, ai thotë ti ne hojallar? Nuk u thuhet, po ata kanë diënë, ndoshta disa vetë mund të marrë se plot hojallar kanë dije Islami.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 ndonëg bim pri emocionevata. Ka se teoria me lehën Allahu xhelaluara është asaj që i mso se çdo të dëshotë t'ragonë dhe të veprojnë. Pandaj kushdot Islami thot për dijet. Është shumë fjal alkoholi Islami për dijet. Ëndës se ka pofunduar Islami muahbetin për dijet. Me po kjo është një për atyrë muahbetove që dashëm son të flasim për ta. Ne kemi kaluar nga koha e limituar, do thot, dhe e rezervuar për këtë pjesë, por zonëoft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 Besime në islam nuk ka hamendje. Jo është bindje. Kërkotje të bindje. E nuk mund të arjet në shkodhën e bindjes pa dhije. Me hamendje nuk arjet në bindje. Me të rlimën nuk arjet në bindje. Me bestytni nuk shkodhën e bindje. Bindje dhije vetëm atëherë. Kur njëriju është i pajisur me dhitori. E dhitoria me lehen e Allahu gjellë e wala të ngritë në nivele në bindjes. Informat atë jo. Andalluh subhanahu wa ta'ala që na paish me dietë të shëndosh. E jo me informata. Ka si informata mund të ketë njerëz tjetër që ndoshta kanë kapacitet të kuptimit dhe të zënës për mësh mat mëseli, por nuk përfitojnë nga ajo. Prandaj Islami thotë që deturia tet është e shëndosh. Që të prodhon veprime të shëndosha. Por njeriu nuk ka veprime të shëndosha. Mund të ketë diës sa dan. Por ai nuk është detyrë që, që Sharia e Islamit, feja e Islamit, e ka lavdruar atitorit dhe ka ndyrë për ta ju ajo ato e informata ande muhamedi sallallahu alaihi wasalam shpesh hare bon te dua she kundro duke thën Allahumma inni eseluka ilmen nafi'an wa amalan salihan fal shikosi kalitur bukur o allah in inni eseluka ilmen nafi'an o zote im o zote im o allahumma o jidhis unë kërkojnë nga ti diturit në fia, të dëbishme, të shëndosh, vetëm kaqë, u amelen saliha dhe veprat mira, kësi janë të letha me zveti. Diturit e shëndosh, diturit e qërë dhije, patit e të të cilë dhe primit e shëndosha. Andaj kështoj lësë të Muhamidi sotërmë Allah në Gjellewala. Nërsa kërkon të mbrojtje të ka Allah në Gjellewala, Nuk e thënë, Allahume, inni e u dhubike min ilmin la jenfa, wa amelin la jërfa, wa nefsin la tushba, wa kalbin la jakhshaa, wa zote i madhë. Unë kërkoj mbrojtet e ti, o Allah mbrojt mua, nga dituria që zë bëndo bi, e pa do beshme. Ka okay, e dija është, shikoja ka qëjtur e ilmë, e ka qëjtur e dija, por e ka cilësuar, e e emrin dija e ka, po cilësia e këse dija është, e pa do beshme. Sko do bi dhe kur dytëria është e pa dobishme Amelin la yurfa ata kërkojnë mbrojtje vetë nga vepra që nuk vijnë te ti me pasë të dyta e pa shmendosha vepra të smura nuk shkojnë te kallaçet e tua nuk shpërblihet ndeni për to e si pasoi e kësaj pastaj vije onef silat esba kërkoj patet të tërmuash nga nga një epshi pangu por s'ngopet kur lakmiçar anë konjë si kandia po nuk u bë ndobi ta si pasoi e pa përfitimet jo përfitimi nga këtë dhije, janë lakmiqarë të pangopër, kur së ngopër? Në asë një aspekt nuk ngopër, gjithë mundë dujnë me marrë, me marrë, me marrë. Dhe këmarje, e vazhdushme, e, panfarsisht pejkujt është duke marrë, a me drejt, a pa drejt. Ka është i pasu e qkafit, e diturisë të pa dëvishme. Që kësa bukër i Kalidh Mohamedi sa së në këtë gjitha që duhet të kemi parasysh, andaj person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 nga egoja epshi, nefsi, pangupër, hmm. dhe zemre pa përullër, që si përullët Allahu Gjelle Gjelalu. Allah në është në ruën nga gjitha e keqe, dhe me ka që më pojëdo fundë kësaj pjese, e me lene Allahu Gjelle Wala, dhe të vazhdojmë në shala në pjesën e dytë, me inkuadrimin e telefonatëve të juaja, ndaj një pauzë e shkurtë, dhe pas taj rikëthejmi në ndështë një përsëri, Allahu Gjelle Wala është përblu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 Na ma deko. Aleikum salam. Aleikum salam. Dara sa më bon kliki e produktën, më bë, çfarë vlera ka? Lutja çysh? Ën e dëgjoj. Ën thash ta më thosësh më di çfarë vlera ka. E çfarë lutje është? Ku e ke lexuar kët lutja? Ëh, ne po në në të ngat. Po, po, po. Mir Addin, Adde në fjalë për asë lutja diçka në fillim çysh e ka fillimin? Jo, dhe of edukes mubarek, kat ana pa, pa në regull, në regull, ja dhjë, Allah shkruan, për Kanë Jon Muhameti, Ibrani, Isa, Musa, kat ana të perkanë në shkollën atë. Po, po, në rregull, në rregull, inshallah do t'ja përgjigjë inshallah, me izin e Allahut aziz. Selam aleikum. Alaikum, aleikum selam wa rahmetullah. Aleikum selam. E këtu kemi një pyetje. Që thotë selam aleikum, falna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 Një ledzim i Qur'anët, të këndon sura Fatiha, fillimi surës Beqara, ayatul kursiha, Allahu la ilaha illa huwa l-hayu l-qayyum, të këndon dhu ajt e fundët surës Beqara, të këndon tri surët e fundët e Qur'anët, kul huwa Allahu aqad, kul awudhubi rabbi nësë, të përmëndim Allahumë gjellë awala shpesh që të përvojmë, përvojmë, se ndodhë që këtë frikë pa është kakëtojnë, Shajtane të zot nuk kanë pushtet mbi njeriu, elhamdullah. Nuk kanë çfarë të bëjnë mirë, por mundohen që me disa friksime, ta shqetësojnë, ta dekurajojnë, ta demoralizojnë dhe funëriu mos të, të kënaqet me këtë jetë. Nuk duhet këtu ta lejojmë, por duhet që ta luftojmë me Kur'an. E pastaj të futohet edhe më barnë. Kemën e telefonat Ornani? Orn Orn apo ndalojmë? Assalamu alaikum. Aleikum. Po po eh, mi bën një dy pyetja, vënë hoc? Po falë valla, po ndalojmë. Em, um, e voni dioll, e akomplon Emin Riduan. Çfarë do të më thon kë janë? Po, teater? Edhe jo më kam në shpes traditë ka beuç. Ë, kur pamë nën kadeka, apo apo më nën më permesu punë me Boteba, po demoralizohu shprijet. Tu vallloin ti hoje, ju më fal një ar katër mujdit namaz. Po, në rregull, tre voke. Po. Sa është e kum e kum drepre janë? Ë, nuk jam kafolna që janë një mujdit. Pse? Don, pse? valohin që jëmë koneve pak pacemt me të kazun drejt, e që atëra e kom nallën, po tash po pomenojnë shpe shka dekja, po për në përdi për çka, edhe që a i meninë më së kom heket mu. A, inshallah, tash merë përgjigje, inshallah. Merë përgjigje. Anë, fa vlerës. Ovo. Patëm në telefonatën e parë, një pyqje për lutin Mubarak, këthët e kom nëzun një internet, se ka vlerat shumë të lutin Mubarak, ku përmen emnat në internet çarkolon gjithçka. Ju jo kreç ka kon internet është deturi që po vlozni për të, është dije shëndosh. Ju jo, gjith gjithçka. Duhet të kët burimin e shëndosh deturia e shëndosh. Andaj uji i pastër duhet ta kët burimin e pastër. Dhe deturia e shëndosh duhet ta kët burimin, ë, burimin e shëndosh. Andaj nuk di lutje Mubarak, çka ka kështu lutje Mubarak. Qase Mubarak e bekuma e do bësh me të gjitha lutjet që i bën Allahu xhenuën të tilla. Për kët arsye them se që, nëse të dan me bo lutje të mira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 Nuk ka kësë emërtime të lutjes në Koranat hadith. E përri zëmë nuk ka në Koran hadith, është shumë në rratë që nga mas me dit. Nga se qëfar emërtime është vendosin njerëzit, nuk mundemi nga me umarë me gjitha emërtime të njerëzve, që ata ja vendosin lutjeve, që si ka këndu dhe si ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Rënda i përmbaj libit mbure e muslimonit, mi aftan me lejnë Allah Gjallaj Gjallaj. Kemi një telefonat të rad i shoba bonon limon agoj Falallahu. Falallahu. Le çorpen ka një kër, i gjelb. Sa do më thon? Çorpen. Po, e çartë, e çartë. E çartë. Uh, ë, bytyn e 2 që na bëri telefonusi radhës së sotë, fillimisht për ë, uh, Emrin Ridwan. Thëtë ja kom, kom vendos djallit emni Rejduan. Kjo është e mëni mirë. Rejduan dë thëtë është me kuptim që... Kuptim të mirë. Që bardë në vetë e kuptimin e knatsis, dëshamirsis. Tjetë allah i knasht që më atë njëri. Tjetë të, të, të, të, të, të knasht që më ta. A i tjeti knasht që nën kuptimit të knatsis dhe eh, rahatis dhe qëtsis gladë me vetë e emni Rejduan. është e mëni mirë. Ekzoft. Soj, ketë, së e përket, për e përket për të shikujës në ruar eh, menduarit për vdekje është pozitiv dhe është negativ me mendu për vdekjen është vëprim pozitiv dhe është vëprim negativ ku redim nësa është pozitiv është negativ në që së njëri u mendon për vdekjen dhe këmendim e bën më aktiv që të punon të angazhot e bën më adhru e salaj që në levon nga sot në këra me vdekjë nesë të punojmë Bvojm punë mirat, largojm nga punë tek xhia. Tash zëjm këtë sa të mundem që të luajmë mas vetë në në në një punë, harrit në punë mirë. Në qoftë se mendimi për vdekjen e aktivizon, e motivon, e stimulon, kjo është e mirë. Kjo është dëbi. Prandaj edhe dietaren kur kanë vult për vdekje ka funë nga ky aspekt. Jo çinjer të demoralizojnë, të dekurajojnë, jo. Por se të inkurajojnë për punë mirat. Në sa të menduarit për vdekje e dekurajon njerin për punë dëqshia. S'ka nuk ka volnet në buqetmo. Ku më zimë si dek, kam më zimë si në zonë dek kam punë të këtyre, qajtur Allahu tasoj. Në nga ky aspekt është pozitive. Do të kurtsimë fona namaz më të kxiat, me qen, për, më vonë punë më të për, për më largu më shumë nga dëqshiat, më më i dobishëm për shoqërinë, për familen, sa më shumë të punu më kontribu, kjo është pozitive. Gjithashtu nuk din kur kimi dek, kështu që jap më të për zor, jap më të për aktivitet vetë sot. Do sa çonse mendim për dekën.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 Ka ma shumë në vëjtë për ndihme në Allah të zhjel. Bashatëherë duhet më shumë të këmbunë namazë, më shumë të falet, ju me praktisë namazën. Sëtë njerëzit fatketës ishtë, kur janë së mujtë të, të, të më spami më falë, po bashatëherë duhet më falë më shumë. A ne di që i lodhur, nështë nuk mundësh më falënë, në kamë falë ullur. Elhamna ka lecime për mos e në namazën. Namazën me le në Allah të zhjelatë Këm në telefonu atë të rados? Orna në? Orna. Orna, orna. Selaëm aleykëm. Aleykum, selaëm wa rahmatullahi. Të më da gërni për keod së në dherë taç në faal, për në shekëm për në për në për në istikasë, për në shumë. Për faalë këdbë të shpia, në zemë në faalë, për këdë të shpia, për në qazë. Omur në qep su ACII fi pron e njexici Këshida eg sustesh nga më ju një k proudit Ogur një ask ngë mu kyd lu shkin e më pulm Shkuma gjitha o lobأ Na priced pHitus e warm Shka qigur të pracam.. A cushim të matematematematematematemat replied Ta peshe e brem të do att� Dhe me nu kung... Patrol arreh rek поним Edhe iski is Bienur në qepaa Joanna put Hana pënd nuk lep nuk lojtë, pune, ha, ha, laku, ha, ha, ha. Djohon, si e s'prep të unë, e t'ashtët s'prep myshteria për me janë lakur gjohëm që e segrët atë dhe sene që të këptek unë e iso me zdova këtë që t'jem për shpia me të dëshka e folle hajri shollë, anit, inshallah merë për gjithë ashtë meren e latë, merë për gjithë, inshallah anit okay. andaj këshës e përkajt dhekës këtheju namazit dhe le tjetë mendimi për dheke mendim pozitivë që t'jepë ambic Një gjarpën ka një kërë, që ka të me thonë? Nuk ka të që ka që të me thonë. Ka mundësi, ka qenë këvetura në vend, ku gjarpën një ka qërkullu, ka qenë diraceli, është fudë mërëna, nuk ka të që ka që na duhet me marrë shqetsu, dhe vala që ka ndodhe. Duhet me më të të caktuar, me ljargu për e ty dhe me rëfunda. Pyjtë e të të rëthët, punenë të atore, dhe kemi shumë punë nuk kena vakët më fal Pyqe, <coughs> rreth, po çfarë puni fizike ras melosi vdekës po melosi vdekës që kanë me respirën në, dekes, në, në një një fakt është e njëjta një melosi që janë edhe kofshve apo është e ndryshme e qartë talla e qartë a mirë së selam aleikum salam aleikum salam aleikum sala e 35 namozet kaza te shtëpi alhamdulillah që po falesh mirë po nuk është arsye pse moshtria spet ose i pratmos më, më fort Nga njerëm, Allah i përvejnë shumë keqë që duhet me si dhisa shemboj banal nga njëherë, për, për të argumentu njerëzve se dilemma që e ka në po, apo arsua që e ka në shte pa qëndrushme, kur bje fjela për lënin në mozët. Ti kurim puna të i me mushtëri, me, me pasë njëri në sënë halli, me kapë me shku më banjo, a nuk dërpim punën me shkuma? Nuk ka kurquçë dotun e mbledhë kët nevojën çka është, në fund e shpërndar në fund de kry fasë në fund. Stacionieri kur edhe bukun se ha gjithë ditë heq sa buk, ke çka konsumet pa angur bukë, ha nakshapose. Stacionieri kështu do. Ose me me me ti për të shpiën në rast urgjent, elan me punë me këç kan atje. Nuk thua shtëpën e paksa i kam 100 qurbana me i prej kom 100 lop me i prej, tani mavon let boç ka boç të shtëpën. Nuk thua i lën këçë go shkon. A dhe nuk është për limit të koha. Jo, nuk ka limit të koha. Gja sena Por por veprimet caktuara apo gjen aku edhe në punën. E ku është problemi? Po neve se nuk i kave kuptuar seriozisht namazin. Çka do të më thonë me fol namazin me vakt? A duhet të më kuptoj që seriozisht Allahu ka thënë se namazi është bërë obligim për besimtarët me kohën e duhur. Barçëki ndaj Allahut, farzë që më von kohën e vet. Kush do në të pret, kush do në të shkon? Na skena punë me këtë çështje. E jone është me kry obligimin të Allahut Azza wa Jalla në kohën e vet. Mos rryeb, mos pahem voltëra vi. 5 minuta pun, 15 minuta pret gjithkush. Te gvunit në çësë kat shum pun keni, patjetër kine zaven, kine apuntura ty. Kryej puni gjithëherë. Fali meran, herë një uni falet vjen deri në pun, shkëndet deri falet, ç'i mërat. Nuk ka të arsye më lën namazin për shkak të punës, nuk ka të arsye të kallaxhë levala. Namazi nuk lihet. N namazin luft falet. Ma armik, fyt për fyt, Allahu na ka përmend forma çish me fal namazin. A dhe mos më elon namazin. E lere më punën. Duhet më fal. Duhet më kupton kët punë, seriozisht. Se nuk lihet namazi, për çka do qoft. Duhet më fal. E kena obligim te Allahu tazuja. A vek kur thon duhet më fal, e di kushtet, e çamë honger. Po namazin nuk ka është çtë pengon më të me hunger. Fal namazin dhe punën, kur kusht po të tretë të, të shtëpia. Kur kusht po të hupe punën. Alhamdulillah, Allahu Gjellevara ka mundësu pak namazë, në pes namazë, dyve që mësh në falë, të shpija, pa problem. Kame tërë namazë. Pes mëtë nërë, da përhitë Allah, mësë bujtë, më bujt, i da në punë, ka në kërës të rësujë. Ne duhet me falë namazë në kohë në vetë, dhe gabim e ki që ponë kaza, duhet me ndërpej këtë praktikë dhe me falë namazë në kohë në vetë, Allahu, Allahu Gjellevara në falë dhe në uzohtë. Kemi një telefonat, ur urna? po, – Unë janë një të lakë. – Po? – Kur, se kom janë namazën që që qatë të rëgjetë të korë. – Hamdëlela, hamdëlela. – E që hamdëlela. një atë tri jetë në kam rëndë të kallë të shumë. – Po? – Atajta, atë rëndëta, që jetë edhe e konëshyje, që të në kokë e konëshyje. Dë mundë që njëmë falë, që ta jëmë jë jë jë jë jë të falë, ka zare, ketë atë dita. A për banë që i për fali ka zash, ka për thunë gëtë dhe. Po, po. Edhe jam të i falun që tri vjetë që i më falun që i kumë pasë mundë ta. Po. Zemë rëmë kratë që i sëmë për vindë seshë dhe. A për banë që ta banë në malë dhe, a që është për ta mërmenja të i? Po, inshallah, anë i halë. Inshallah, kërra më do në për iqe me izin e allatë, inshallah. Ajë, në të në mirë, e selamu mirë. aleikum. Në të n Uh, pyci e radhës që mbetëm, pa u përgjish, ishte uh, një vlahë që të fënëj për meleku një vdekis, at, uh, a i me shpirët, e uh, njerëzva, a dhe kresa tjera. Meleku i vdekis është përgjegjës për vdekin e të gjitha kresat. Të gjitha kresat që Allahu gjëllë e uala, ua ka caktu vdekin, meleku i vdekis është përgjegjës për ta. Pas të i kafzhve, a jo me shpirët, na që ka i merë, si i bën me vdek, aje din si ndodhë atje, mirë pa, me lejku i vdikës është për gjejgjës, për vdikën e gjithë të kriese që Allahu a ka caktu vdikën. Aja është për rjesë për këtë putë. Asa Allah Gjellera e ka ngarku me këtë të tyrë, dhe aj ka këtë obligim. Uh, pythja e radhës që në e bëri, da dhëtë kjo gjysha jonë, kjo halë, ishte lidhe me namazën. Thëtë janë falë që 7 djetë, 8 djetë, nuk e këm në namazën. Mir ka rritur me siguri dikon dhe ka thyer kukun, ka thyer këto do thot si në, në pjesën sipërme të këmbës dhe si pasuj e kësaj nuk ka pasur si më ufal, e namaz në dy pas ka rinamozn du moul. Pastaj ka filluar më ufal dhe tash më zgjoi kompenzua ato që i ka braktisë që du muj dit. Këndem është të përgëzoj vallallaj që njeri më etu një 80 vjeçare. Dhe, dhe, dhe, dhe mos më me maut mend në 80 ditë sa kalon namaz, kjo është sukses i më i madh që Allah i jap dikujt. Andaj vallallaj nuk rishap plaç çi vinjëm i mufad i ka bër 70 80 i gëzohem shumë dhe lakmoi për gjën e tyra thema thuall do të arrim në ditën këtmesh të jetojmë dhe do të kemi xhami kështu i mirë Allah na ruti është në lig Allahu na forcoi kët fe Allahu na mundoi që ta kalojmë jetën me namazet vdesim me shahadat kështu që djete kemi zot na ruti në arrujt. një mendim i keq një çytësheton në udhër bila mund neer me qu, me qiu në shkatërime Kur shehë ky njerik ka rezistuar 70 vite. Të gjitha furtunave, stuhive, vezveseve dhe ka ardhur përsëri. I ben Allahun po se ky është sukses. Ndajme po njëri i suksesshëm njët shikoi një plakë që 70 vjet namon zakalon. Ky është deri i suksesshëm. Andaj këto plakë është suksesme për mua. Mirë po fakti që e ka thyr këmbën Allahu është roft. Dhe nuk e dorëzhmë namazin. Kur e ke thyr këmbën, nuk e dorëzhmë namazin, zor mu fal ulur. Po te me lëvizje, hamla ka lecime, po namazmos pelon. Me sidoqoftë, kanë dolla të ska pastë më thon kanë më e pyet, ka bës sipas ndoshta mendimit të vet dhe tash i kompenzon. Namaz që njeriu e lën nga mosdia, se ka ditë që ka obligim. Ka menduar se lirohet nga namazi në, në atë kohë. Ku, Pasatë kupton se ka pasur obligim duhet me kompenzu. Duhet me e fal. Jo sigurisht dikush që lën namazin për shemb, e din që ka bash po nga neglizhenca. Din ti smat, po thon për këtë.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 Allahu Jalla Wala, ja ja pse bavën e plot, që as e ka penguar, e ka penguar smundja. Kemë një telefonat të radhës. Selam aleikum. Aleikum selam Resulullah. Ëh, ka disa niputi jam. Ka, kimi them për namazin e 3 orës, sepse familja më nai under, sikur të dikush më ka thënë, më shumë falt 2-3 ditë rreth për një fund. Dore nësë shërë ndër dhe më thonë është njërë o sërë sërë sërë sërë sërë sërë sërë që është që është ndërë në kalë njëri, dhe që e shpikënë e. Dhe tash koha që e uftu një orë më mrapa, për i bjen një mësa kjo është në 5-7-5. Për i bjen që tash një orë dhe më thonë në pasë, për i mësa kjo është dhe në 5-7-3 të natës. O është <tutit> ashtë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 mund të më jep një moment, një sekondë. Po, shumë kaos. Faktësh pa. shumë lot që dikës avëcnjell. A do të mund një konfirmim no, të vërtetë? Po, uh, po, po, është qartë. E saktë, no. E saktë. Ë, pute të fillimesh për namazën e istihares. Ë, uh, a duhet më pite jo, në ondër? Unë nuk kam uaj prit ondër. Falen e dy era të tjera. Desollahullahu jelleu ala nduoc sta çonim ndem ose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 Pra nuk dhënë e pitë ondër të saktumë, se e se kështu më rëndë nga namazi istihara. E se përket namazit të natës, në ora 5.25 është imsaku, nuk e lidhje pjesa e 3. Të natës më imsak, por pjesa e 3. Të natës për saktuat si kurse kam cikë disë ere. E marëm namaz në akshamit, kërë namaz në akshamit, ta është i në ora, për shembul, 4.14. 4.14 e kemi, dhe sa bahë 5.25 është imsaku, dëmonë, 4:25, 5:25. 4:25 është domthonjë është imsaku i kiminizmit 20 minuta, domthonjë që pas sonit një pas. Pas 4:45 do thotë është namozi Sabat. Edhe marrim këtë kohë, prej 4:40 deri në 4:40, 4:45. E ndajmë në tri pjes. pjesë. Pjesa e parë, pjesa e dytë dhe pjesa e, tret. e tretë. Ku i bjem pjesat e këtyre notës? është pesë kohë deri sot në sabah është pjesa e 80 natës. Ndaj kjo është pjesa e 30 natës dhe mëyra se si ne e porsaktojmë pjesën e 80 natës dhe si e porsaktojmë gjysmën e natës për ta ditë kohën e hacis, sikur që kemi përmendur në bazë të kësaj metode. Do thotë namazja e së shomit, namazi i së shtuat, dhe ndarja kësaj e kësaj pasojë në tri pjesë, pjesa e 80 pjesa e 30 natës dhe kjo është pjesa më e mirë që muslimani mund më fal namaz nafile en kuadër të kësaj edhe namazin istihare. Kimë një telefonat Urdani? Salamun e këmë. Aleikum, salam, artullam. Në po të gjinderor, në shëmë të në po një pykja dhe pykja është unë në profesion, dhe në po një amë ah. përra dhamë, me qenë se në po një i pun, dhe në po një me detiru me punu me një lokalë hëtërjerë, ku shërbejët edhe arreko hëndjë. Dhe në po një sotë gjëna dhe sotë e di që është në një gjëna, dhe sotë e në alejurë, me që në ko pun, dhe në po një Po çfarë, çfarë, çfarë më përzi të tashin, inshallah. Pyetja radhës është me leku i vdekës, a është një që shkon mundësi që një kohë me njëjtën ku ndodh me vdek shumë njerëz, ose shumë kafsh, ose shumë krijesa tjera, qysh ja merr ai gjithave këtu në shpiftë. Fillimisht ne nuk e njëjë me lekun një e vdekës, ne nuk i dim afërt dhe kapacitetet e tij vetë. Ka njëra për shembull, ë po një punë caktuar, çuditëm nuk mundi më po dy punë njëri. Nuk mundi më bëjë atë në kod dy veprime. Na quditëm. Ne ja shom në mirë serio dy, po pasi bën jetën ku. Quditës. Pse? Sepse ti nuk i haftë njerëzve. Ai lëndojëllor autorizoni me lak për një punë, ja pa fuqinë dhe, fuqin dhe aftësin për të kryer këtë punë. Kjo po, e dyta, po ka ka ndims me Leku Vdikës. Mir po, momenti kur vdesaj, padyshimse mbikëshës i këtë veprimi është me Leku Vdikës. Qysh ndodh kjo? Që njerëz tek ne është koha apo sekondat. Ështëpsia që na pamundson të kryejmë veprime të të të të shumta merrni kohë të caktuar. Meleku kjo kush është? Meleku nuk punon me minuta me sekonda. Allah lem ta ka tharë çfarë kohë, çfarë numri bëhet. Pa është një çështje për nevet e të për e padukshme, e pa njohur. Është botë fshehtë për nevet, na nuk e njohim atë botë. E jone që të besojmë se ka një melek që Allah e ka quajtur Malakul Maut. سيغوصي الله تبارك وتعالى يوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الينا ترجعون ثوي ثو يتوفاكم واصير ديكن ملينا الله تعالى بنك نو بنكريييتي ملك الموت ملكي فديكس اقهوت الله جل وعلا نيجس 1 ملك الموت الذي وكل بكم اي سي لي هو اوتوريزو بركاطون بريوف اي باستاي كثني تكني سي بنكاط qi shumë njerëz nitën ku, njëta në shumë vende, kjo është që që po nei është problematike. Po po ni kreshë kurse më nei kuj vdekës, Allah e mëson shmallsi atij. Allah e mëson shpërcia atij. Allah e mëson fuqinë atij. Ne gjejmë këtu të panjohura, po nei vet pa dukshëm, çofta nei besojmë edhe pse nuk e di mënyrën dhe formën se si ndodhi kjo, Allah do mësmir. Kemë në telefonat. A janë në Roma? Në Roma? E jam Saliu, edhe deshatë pyetë domethënë Një person e ciljevë desh gjatë operacionit dhe me thonë ka anestezja. A e ndjenë të njëtën dhe indje sikur përshemë me vdet në shtratën e vdetjes? Po, e a shem, e qarë. A qemë e smotë. A e qarë, këmërë. Pythja para kësaj, dozatë... Para kësaj pythja, ishte... Punoj kamarjer. Kemi në telefonatë në lembrën garegjia. Mirë, të inkodrojmë.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 angajau lutallona xhel me gjithasajbe me gjith pun tjetër allah xhela uallahu waman yattaqillaha yj'al lahum makhraja wyerzuquhum min haythu la yahtasib kusha ko friken allahut ruhet pi haramit allah u ban rugdale dhe furnizon nga nuk jamermanja vallahi kjo s'shqela jamja as us garantoj kshu po kshu ne ka garantuar zoti gjithësisht ajt ka thon kifri kallahu xhela uallahu largon nga harame largon nga kia ca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 Por duhet kemi bindje kët punë. Të nështrohemi dhe përulim ende në mbështetje me Allah, xhallahu ala. Dhe do të bën Allah zgjidhje. Po nuk është arsye gjendja ekonomike dhe punësimi i rrallë ashtu më ran, të shpënojnë -kër. kot. Kjo nuk është arsye që lënë. Nuk është arsye. Ka së ka punë. Ka punë. Po tash ku ka punë, çuçi ka punë? Duhet të më kërkuh. Tash gjenë nëse nuk bën puna e lehtë sikur se ai atje, nuk ka ndonjë favor me sikur se atje, por duhet bujje ndiri. Qase Obligim e kemi me erut imanin. Obligim e kemi mullerun nga harame. Pandaj, duhet mu kujdese. Shëbimi e alkohet është haram. Dhe nuk asetot mas një arsujer. Allah unë arruaj. Kemi një telefonat. Ordane? Salamu alaikum. Aleikum, salamu atëllam. Dhe shënë një dy fytje, hoqë nësë të konë të si. Po, falë Allah, do, po të ndëgjojmë. E parë është, dhe me thonë, nësë, unë ku ndëgju si shumë të regjime, q ti me leku ide që s'u nuk me me jo me leku, më thani po me leku e i foniësve. Ka shumë tregime që thonë ka folë me leku, po ulë nuk e di saën sa ka këto. E dyta është e fuqet që ku dalin para Allahut ditën e mahsherit ose kur do të them a e shohim Allahun at ditë apo masitim genetikën genetikë këto ishin, Allah e shpërblet. Allah e shpërblet.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 Shërbet e alkoholit. Po? Aja ka që june me shku, me marë pjesë aty ku shërbet e alkoholit, por aja nuk e përdorë, vetëm se gjiran. E qartë, e qartë. Allah ju e shpërbet. Amin e dhe ju, amin. Njërë si duket, kemi endë telefonata, po? Inquadr, e këndrujmë edhe një? Ordane? Jo, ne. Thjesht që më ndihat ku prodhuesi alkooli është si Markol, nuk e di se pim korr. Kor. Po. A se prodhu familjarisht, asë ku pim korr ku konsiderohet fortas në forna, jo në fornat e zonës fornit. Po. Po këm tonë mënor alkool un po punon në kanal më ner. Po.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 da, u bashkë. Po, ësh kam një pyetje. Falë Allah. Bashkia Islame, Bashkesha e Lushnjës. Mashëm unë jon bashkitë fjalëlarëve. Kur dihet se atun u punojnë as ekonomist, as mjek, as kimist, lirive me lideron që dhatë marrë siguri për ditën, më di kurin. Ah, po. Sapo dëshirë me komentuar për gjerë. Inshallah. Inshallah. Mirë. Nuk e dija kemi telefonat të të të të të të të pritë në radh, apo të vazhdojmë me pytje nga se edhe në qëfësi inkadrojmë në të të të të të të fundit për sante nga se kemi shumë pytje që e kemi grumbulluar kemi edhe një telefonat dhe si duket kjo do po. urna? Urna, urna, po të të të të të fundit në shala për sante. E fundit. Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Urnani? Pojnë përrej. Pojnë përrej. Urna. <të> Pojnë përrej. Urna, urna, si duke nuk për nëndajani. Urna, në jeni lide dhe i përtajt. E kam... One jëmë plak, i kam 70 jetë. Po? Edhe po folnë, në po nuk përmuj, mu folnë në të kështë. Me kërjenë në të... Po? Në të sezë. Në të sezë. Në të sezë. Në të sezë. Në të sezë. Në të sezë. Desta volin këso më smpreka, stavolin hes. Po, po, Shka po. Këtu ti tyshnia vao. Ani inshallah tash in ta in me e merr përgjigjen inshallah. Tash e merr përgjigjen inshallah. Mirë, kjo është edhe pyetja fundit për sonte na vjen kë aq çu duhet më ndërprerë ë mundësia e telefonimit, por na ka bërë shumë pyetje dhe koha e misionit është duke përfunduar, andaj ju lutem që mos të bëni më telefonata, po më vjen keq të them kështot, por vetëm me qëllim që t'ju që kursim juve që mos pritni ndërkohë, gazet nuk kemë mundësi të ju inkuadrojmë. Inshallah kohë më të tjera ku mund të inkuadrojni, andaj ne e pavazdojmë me dhënë ne përgjigjeve në pyetjet përgjigje që na kanë arritur nga se jemi në fund të emisionit. Thotë në nëse vdes në operacion, thash fakti që nuk e kanë dinë njeriu dhimbën në aspektin fizik, të organëve, ndonëse shpirti nuk e kanë dinë. Ai thotë se njeriu është mir, mir, i mirë, nuk e dinë dhimbën, qoftë ti në ndikimin tani sezonit, qoftë ti jashtë ndikimit tani sezonit. Ngase vin me lajk edhe përgjsojnë njeriuën e mirë dhe shpirti i tij i dal, sikur thotë pejgamberi, ose sikurse del pika e ujit nga knota. E knota ajo që është me ujë, e pa e kër, e, do të thotë që është një lloj gojte e mave që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 nuk ka ndikim tek shpirti anestezioni. Ndrohën fizik po komunsi. Një ndikimi e anestezionit ka mundsi që mos të ndin dhimbje fizike. Ka mundsi. Por kjo nuk është në rancin nëse ndin dhimbje shpirtërore. Shpirti ndin dhimbje kësh volar. Prandaj dhimbja nuk varet nga anestezioni, dhimbja e shpirtit por varet nga punët e mira. Nëse aspekti fizik ka mundësi njeriu në ndikimin e anestezionit mos të përtoqë dhimbje, kjo është e mundshme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 thëtë, kam lezu, sa di nuk folë me leku, për kam dhe gjudon se, në disa raste, me leku ka foli, ka thënë me leku e kësë mardë, na me leket në formën, si ka kryu Allah Gjellawala, nuk mund të shohim, por ata mund të personifikon në formë të njëriut, dhe pasaj të kontaktujme njëriut në kod saktuar, si kurse, kan do dhe ma heret, në kone Muhammedis o sësebë, në korte ma herme, u kar me leku, por na nuk e dim kur mund të bjenaj, por, eset,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 a shojm Allahu nxjël ditën e gjykimit apo kotimin e xhenet. Njerëzit e shohin Allahu xhela xhelaluhu do të edhe ditën e gjykimit pa u futur në xhenet. Sikur se ka në hadithin që e tretëm Buhariu në Sahihunti se do të thotë Allahu xhela xhelaluhu thotë njerëzve le të shkojnë çdo kush tek Zoti që ka adhuruar. Dhe shkojnë të gjithë tek Zoti të tyre nga se detyruan. Dhe mbetet një grup i njerëzve presin. Allahu xhela xhelaluhu thotë e ju çfarë pritni? Nobla kemi pritur Allah, na kemi adhuruar Allahun dhe presim të Allahun. Dhe aty u shfaqin qiesia Allahu xhallahu, që ne bëhat të saj taniun Allahu xhallahu, në bin Allahut në sejde. Prandaj, këtu kamë z të kontaktojmë Allahun xhallahu. Mirë, po pa, pamja që Allahu na ka premtuar që do ta shohim Allahun xhallahu, kjo bëhet pas hyrjes në xhenet. Atje e shohim Allahun xhallahu xikur që na ka lemëru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E shohim atë që kemi adhuruar. E shohim atë që Kemi e tuar për te, dhe jemi përmaluar për të parë fëtyrë në ti të bekuar. Andaj, besimtarët, e shojnë Allah në Gjellewala në ahiret. Pamje të begatisë, pamje të dhuntisë dhe dhuratës. Nëse pa besimtarët, nuk kam mundësime a pa Allah në Gjellewala. Nëse Allah në Gjellewala thotë, ata atë ditë janë të privuar, kanë përde, nuk e shojnë zotënë. Tyre dhe kjo është privinë ma i madhë që u bëtë atyre ditën e gjykimit Allah në ruaj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 Ska të ënglarëm shirit sallat. 10 persona i kam alkool kur bie fjalë për alkool. Ai që e shtrydhat, ai që i shtrydhët, ai që e bën, atë që i bartët, ai që e shet. Një ngatar, ai që e shet. Nuk ka vetë ai që e pin i mallkuar dhe ndalen, po dallai që ai që e shet është i mallkuar, dhe ai që e shet bën haram. Në këtë punë mëro, nuk bën mëranë në mallkim sallajë levala. Pse po të, të vallahi, për ka me 10 lokale. Unë jo njerëz që kanë lokale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 Ditën e parë, sutën, sutë hiq alkoolin, tar duhet më të dyfishoj punën. Jo, Allah pak sprova ne akë për një merkat, tek kjo është për para. Leje për hir të Allahut. U shtu puna, s'u shtu puna, s'u mërzikja. Unë po heq alkoolin jo për të mësu tur biznesi. Po po heq alkoolin për hir të Allahut azhjal. Për hir të xhohet të po heq alkoolin. Ne vallahi kimë paqë Allah xhel lewala, nëse ka lan sprovën ç'i duhet, e dëshmon para Allah se për hir të tij e ki.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 Ose du gourmand, un problème me m'ashit se gjëra halal, prova kot kurë shkake, tash m'a pashas drok. Hashi e arsytun gënjerë se spechet të punës? Jo. Andaj nuk duhet të na shtyn, për shembull, dëshira për fitum atë, por ose arsyeja se duhet me fitu, tash ti mos të kursim as në rrug çoftë e haram të bën kët punë. Jo, la ndërëm lej alkoolin. Edhe shitjen e ti, edhe përdorimin e ti. Këçka ka me te braktese, për hijit Allah ta zogjat. Që ta fitosh mëshirin e rahmetin e Allah ta zogjat. Falku ti e falku është sanjë subhanallahu el-krim pse merr namazën kujt kanë ka dëmtu të sot namasin më lëna namasin kush s'ka pas harpi namasin sot dhe sot e që duhet më lëna namaz valla por un po s'past har kush s'ka pas sot vallahi kush ka fillu më fale këna me kët namaz është më mira ka paspi namazin të fale namazin ti e familja të çdo njeriu që nuk e fal namazin ka së kenë bargj për Allahu që lëre më fal pesë vaktet kjo është obligim Allahu na ka ngarku me të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 O nuk ofronse plani turist, nuk themon se bashësia është e obligueshme apo që t'menaxhen me këto kuadrat dhe ekspertë profesionalë dhe, dhe, dhe, dhe njëri të dishm shikoj. Jo, njëri të dishm duhet të dukur më shkon në sektorin e tij. Bashësia Islame, do thotë, është institucion për gjashtë për çështjet e muslimanëve në Kosovë, opo vende të tjera. Dhe ajo menaxhon me me me me me me, me, me, me, me muslimanat dhe me hojallorët dhe me xhamia që janë këtu vet. Pra është në shumë normale, përisa ajo menaxhon institucionet e Bashisë Islame, janë xhamiat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 për këshilla juridike. Dhe ka jurista që kryen vit punë, ka ekonomista. Po mi ek nuk e duan të kenë punëtor. Mi po nxhaj kur shkojnë haxilierët, bashishta mângazhen mi ek ti në situatë haxilierva. A ne kur i duan angazhon. Ku nuk kanë ne për ta, çdo kusht në personin e ti. Pra nuk po them se bashishta, ndoshta ka nevojë ndoshta formativ për ekspertë amra për ndoshta ka nevojë, nuk e di. Nuk e diën këtë çështje të branshme të bashishtoma në kuptimin administrativ Çka ka nevojë nga ekspert, çka s'ka nevojë, nuk e di. A ka ne maten para, kam mjaft, nuk e di, ka çështë para që nuk e di, nuk dua të las. Por në disa, do thot, nuk është tërësisht, tërësisht vetëm xhallorëve, dhe askush nuk merr pjesë aty. Përkundazi. Mirë po, jamia tona merr pjesë, vjen, mi e ko vjen, do kush hojë lejëran, jamia është e të gjithëve. Dhe në çonse do kanë ndonjë nevojë, për ndonjë konsultim profesional nga njerëz të autorizuar adekuat mësojnë këndërtim nuk hezen bashishta me që të marr mendimet e tyne. Po tash, a kanë noi më tepër në kanë noi këqyrë të tjetër, por dua të them që nuk duhet na të shikojmë këtë nga ky aspekt, por duhet të shikojmë se un ti aj ajo ata ekzistojmë ratë, ne ajemi ajemi të paisimë ditë shëndosh, apo veprojmë shëndosh. A jemi aty në pozat ku duhet ne? A çatu ku jem na, a jemi na? Ajemi duke proceduar. Duhet të sigurojmë veprimet tona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 Dhe pyetja e fundit që na është bër, se kemi të kaluar domodin kohën e limituar, pyetja e fundit që na është bër është, do të thot, kemi ë 7 thot 7 i thot e kam 70 vjet, po falm ulur, nuk po më merr seçde dhe po mën keshun për këtë punë. Unë e fol avë më herët. Elhamdullah që po falesh. Allahu të forcoft. Allahu të dashë ndat. Dhe Allahu ta mëndsoj sot këp Allahu i mëmër më fal. Kur namozmëspelon. Ty e neve gjithë muslimanët e muslimaneve falku që po fal ulur normalisht 70 vjet e plak e e lot e smut normalisht më fal ulur mos e boj gale këtë pun se allahut ta ka lehtësu më fal ulur është thjesht kjo pun alhamdulillah është mundsi është lesimi allahut të zgjall që allahuna ka lehtësu të falsh ulur pse s'po mundësh më të qun sëjdas me preq tavolin s'ka problem kjo lecsim sa ti mundi për kolu sa të mundesh nga pak mjafton janë fëtonë se kje arsye për këkunë. Allahu gjellora të pagunë si me bosejde. Nga se të ka pengu, arsye, si kurë thash, me heret, edhe kja është pytja e fundit, që e dhuma përson dhe përgjigja e fundit. Kemi një e, përosi nga regjia, thëtë se, mështë kanë arshë shumë SMS-a, pytja që kanë bërë, dhe vjenë kjaqë, që s'pa të mundë si me dhërë SMS-et për shkak të thireve të shumë ta, por regjia në do të lexohen nesër emisioni në emisionin duke kërkuar përgjigjet. Ne kemi një emision të posaçëm të martëve që transmetohet që është apostafat për pyetje përgjigje. Andaj SMS-at që i keni dërguar sonte për këtë emision, për shkak të kohës nuk patë mundësi më lezu. Po nuk shkojnë hoqmë. Elen Allah xhel leva, nesër në ora 20 do të keni mundësi ti dëgjoni përgjigjet e pyetjeve që i kanë dërguar me SMS. Kësaj parosia e fundit e regjisia dhe, regjia, dhe Më kaqni po i japim fund personte. Nëse Allahun në e mënduar që na të na mundson të takohemi në emisionet e tjera të radhës, shëndosh e mirë, e dhera te Allahu ju ruaj dhe Resullallahu e mënduar që prëm, dëbishme të na emson dijen e dobishme dhe të na mundson që të veprojmë dobishëm me të, të jemi të dobishëm me këtë dije kudo që të jemi deri në takimin me Allahun asgjë. Zoti ju shpëleft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa baraka.